Вода й мереженими рукавичками. Думаєте, третя пляшка дивовижного вина завершила трилогію осеї? Не знаю. Швидше за все, ця жінка хоче, щоб її історії потрапили до моїх книжок. Але я не можу їй цього обіцяти. І Віктор знову напружився. Адже якщо Амелія скаже правду, наступний крок буде за ним, щоб вирівняти рахунок їхніх дивних фантазій. Та аби то вона не роззнівалася і не послала його під три чорти. Разом із його стовідсотковим зором. Як поживає ваша кішка, несподівано змінив він тему розмови. Ви узгодили з нею раціон? На щастя, вона не перебірлива, усміхнула жінка. А як ви її назвали? Я не називала, вона прийшла з іменем. У неї в кишені був паспорт, розсміявся Віктор, а малі сподобались його сміх і вміння з гумором ставитись до життя, їй би так. Ні, її представила сусідка чий балкон найближчий до мене. Вони були знайомі раніше. На душі Амалія ніби розвиднілась і від згадки про бідолашну, покинуту господарями Сильву, яка відшукала свій дім і зуміла знову оселитись в ньому. І про небайдужу сусідку, і від того, що несподівано з'явився в її житті цей дивний чоловік, якому б годилось нудитись, жалітись, сварити нашу медицину і уряд, а він жартує. «Ви дуже шляхетно вчинили, дозволивши Сильві знову мешкати в її квартирі», – промовив серйозно. «Ви думаєте?» – зупинилась від здивування Амалія. «Власне, мене ніхто не питав. Інколи мені здається, що це я живу в неї, а не навпаки. О, це вже нагадує історію, яку ви могли би розповісти в кав'ярні, якби записались не в картотеку читачів, а в іншу». Вона промовчала. Замислилась, чи хотіла б, або чи змогла б вона сама відділити від свого життя якусь частинку і прогостити нею незнайому людину, натомість отримавши каву десерт не знайшла відповіді на це запитання. Вона знову вийшла з таксі біля свого під'їзду. Він знову поцілував її рукою і поїхав далі, не домовляючись про наступну зустріч, хоч і хвилювався за ту амалію, на яку перетвориться ця, коли переступить поріг Сильвяної квартири. Але сама наявність там кішки збільшувала вірогідність того, що вона втримається. Уночі він знову писав свій давно закинутий роман. Але в ньому все пішло інакше. Геть не так, як планував раніше. Розділ 46. До вечора Женька так утомилася, що готова була заснути, сидячи на робочому місці або стоячи біля шкафа з чистими рушниками, які приготувала на завтра, чи вимкнутись просто на ходу дорогою додому. Проте вона постійно тримала в голові, що обіцяла провідати Ольгу Яківну ввечері, адже зранку їй знову на восьму на роботу. Але ж не підеш із порожніми руками. Щойно вона завернула до супермаркету, як мобільний заграв мамину мелодію. Сюрприз був іще той. Мама повідомила, що приготувала передачку для поки незнайомої квартирної господині. Баночку супчику, кілька котлеток, вінегрети, куси домашні, свіже, корисне. Лишилося тільки забрати пакунок і завести до лікарні. І навіть пропонувала ангажувати на це жору. Але Женька подякувала, зметикувала інакше, і невдовзі Ілля вже крутонувсь на скутері від старого жінчиного будинку до нового, а потім вони разом знову рушили в лікарню. Це ще добре, що не на лівий берег завезли, а вчора чергувала сама наша лікарня, констатувала Женька біля центрального входу. Я зачекаю тут ти ж недовго? спитав Ілля і поставив скутер неподалік від лавочки. Думаю, що недовго. Скажу пару слів, залишу тормозок і бігом назад. Я вже з валюся, чесно кажучи. Ок, чекаю. Женька піднялася ліфтом у відділення, рушила перед довгим коридором, але краєм ока помітила щось напружене в обличчях медсестер на посту. Вона не дійшла метрів п'ять до палати, як двері її широко розчихнулись. Спочатку виїхала каталка з людиною, що була накрита білим простирадлом. Потім з'явилась дебела санітарка, яка й штовхала перед собою цей транспорт. І тільки зустрівшись поглядом з нею, Женька ще раз зиркнула на каталку і свідомила, що тіло було накрите простирадлом із головою. Вона притислась до стіни і завмерла. Пакет із їжею раптом став дуже важким і ніби тягнув руку дівчини і її саму вниз. Вона вперлася п'ятами в підлогу, лопатками в стіну і заклякла. Каталка, мов, у вісні проїхала неї до виходу з відділення. Ніхто не промовив і слова. Женька стояла і не наважувалася зайти до палати. Їй було страшно. Там зіграла рулетка життя смерті. Шанс один до восьми. Дівчина вчепилася обома руками в передачу. Закрила очі і вся перетворилася на слух. Найбільше зараз вона хотіла почути за дверей голос Ольги Яківни, чи ще якось дізнатися, що та жива. Адже інакшого стану, рече, дівчина у свої двадцять років просто не могла і не хотіла припустити. Її привела до тями медсестра, яка діловим кроком прийшла повз неї до палати, тримаючи в руках тонометр.